Інакше капут усій техніці. І вони, підкравшись до переїзду, кинулись в атаку, горланячи, орудуючи багнетами, стріляючи з гвинтівок. Тяжко до неймовірності. Та гавка був не один. Кому ж як не зв'язківцям-розвідникам йти на цей переїзд, щоб врятувати техніку, а значить, і всю батарею? Він був замит від смерті. Нівець намірився всадити у бік багнет та виручив хтось із своїх, ударивши солдата по голові прикладом гвинтівки. Атака управлінців була раптовою. Хібо легко було, 22 квітня 42-го року, галці самому сидіти на вахті другого поверху заводської будівлі, що хиталась, мов, корабель на великих хвилях од вибухів Вашкенних бомб і снарядів Сидів немов у зав'язаному мішку І був, мов, сліпий Він це розумів І не квапився побігти геть Стіна розвалилась І він вилетів з приміщення, мов, катапультований А 9 липня нинішнього 44-го Коли він і Кудрявий зустрілись на Галявині з німецьким генералом і взводом охоронників і мисливців на диких кіз. І пострілів не було, а душа від страху шугнула уп'яти. Врятувала якась підсвідома сила, наказавши, «Треба привітати генерала і не обертатись, не обертатися, іти далі чітким кроком». І галка з кодрявим пройшли оті сто років повз німецьких мисливців, мов босими ногами побитому в склі. І зараз галці стало моторошно, зимно від тих споменів. Ні, не дамся, не впаду. Повинен же я побороти цю кляту простуду задля тих дев'яти днів чи дев'яти місяців на які нас прислало сюди командування. Ні, не зігнуся. Він підводить голову, випростовується і йде, не відстаючи від свого товариша. Йде, розбризкуючи воду лісових калюж. На їхнє щастя в болоті острівець, Заросли очеретом лозою. Там і сховались тікачі, від очей німецьких солдатів. А ті побрудили по лісу, а потім подалися до машин. Колонна рушила далі. Вдалині пролунали автоматні постріли. «Коли вони вгоманяться, кляті!» – вилаївся галка. «Кого ганяють? Чи від безділля?» «Може, на когось і натрапили?» – промовив він. «Ні, там щось серйозне. Постріли гримлять, немов на фронті, і гранати вибухають. Чи не якась партизанська група ведобій? А може...» Галка прикусив губу, ледь не назвавши ім'я «Тайди». Товста, що кала тиша, почала нервово пересмикуватися. У нас відомості про дислокацію піхоти. Та й мокрі ми, як це по-російському. Як хлющі, підказав Галка. Підемо і негайно передамо в центр про свої спостереження. Та й оця стрілянина, їжу серце, і ще треба квапитись, бо може прийти август із цінними вістями. А я думав, що ти не віриш у те, що Август повернеться, полегшено зітхнув Литиш. Чому не вірю? «Скоро втратив віру, командир теж. А я думаю, Август очікує вагомих даних. Так, з порожніми руками ніці не приходити. Вони ще подивились на шосе, по якому мчали автомашини, погоркою чи то натужно, то рівно.